Jag är i Stockholm på jakt efter en konservativ politiker Så det är kanske inte så konstigt att jag hamnar i ett gammalt 1700-talshus i gamla stan Bergstralska huset på Munkbron Här sitter historien i vägarna. Dörren öppnas, en stor hund hoppar ut Vi hälsar Och sen lägger jag märke till en affisch på vägen, En ung blond tjej som ler emot mig är det du där på... Ja, det är en gammal. Det där var du inte gammal då? Nej, precis. Det där är från uh, valet uh, 2010 om en uh, kampanj om uh, lagordning. Alltså det? det är bara för... Du såg ut som 16 här. Mm. Ja, men det är väl Photoshop eller något. Nej, jag ska, Eller så åldras man snabbt när man är politiker, man mm. vet. Ja, lagordning står där. det. Är, är det en konservativ paradgrej? Lagordning. Ja, att skydda människor från uh, övergrepp från... Eh, andra är ju är eh, ju viktigt och det är ju det eh, det handlar om om man blir utsatt för brott så ska man se till att skapa ordning och det mm. tycker jag man borde göra mer i Sverige Försvaret är det också viktigt ja, mm. det är ju en, en, en nödvändighet för att vi ska kunna skydda allt det som vi håller värt att skydda den här västerländska civilisationen och det västerländska samhället och det som vi alla håller kärt det är en nödvändighet och därför är ju försvaret enormt viktigt mm. Sara Skyttedal är 28 år och förutom att hon är ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU så har hon också hunnit med att vara finalist i Fröken Sverige 2006. Man måste alltså inte vara en grånad gentleman för att gilla lag och ordning, försvaret, familjen och nationen. Men ordet konservatism förknippas ofta också med något bakåtsträvande och mossigt. Konservativa partier har genom historien motarbetat nästan alla de reformer som vi idag uppskattar och tar som självklara. Den allmänna rösträtten, åtta timmars arbetsdag, rätten till semester, sjukförsäkring, barnbidraget och så vidare. Allt det där var 1900-talets konservativa parti Högern och ännu tidigare dess föregångare allmänna valmansförbundet emot. Liksom de flesta jämställdhetsreformer. Så varför blir då en ung modern tjej konservativ? Jag har ju aldrig varit med i, i högerpartiet. <laughs> och de här reformerna som finns med här är ju långt innan kristdemokraterna ens existerade faktiskt. Ja, men, det, men, det... men det ska man veta är att, mm. Mm. Så att säga, konservativa har varit med och, och drivit igenom förändringar. För att just skapa, ge människor det här inflytet av sitt eget liv eh, mer. Och även den utveckling som vi har sett i, i Storbritannien då och i, i, i Sverige så har det ju stegvis gått åt riktningen. Alltså det eh, du, du har skrivit här innan om, om ståndssamhället och det var ju någonstans ett förstadium till den allmänna rösträtten som gjorde att vi också var mer mottagliga och hade större möjlighet att genomföra det. All, all demokrati, eller den demokratiska utveckling som vi har haft i Sverige har ju egentligen tagit flera hundra år. Mm. Eh, och det är ju det som gör att det har fallit väl, väldigt väl ut i vårt land. Eh, och det är ju det som är så fantastiskt när man ser saker mogna organiskt på det sättet. Alltså genom evolution istället för revolution. Eh, så blir det väldigt bra. Det är, då vi, det är det som har lett fram till eh, det samhälle med mer frihet och mer demokrati som vi ser idag. Konservativa tror att det blir bäst om vi skyndar lite långsamt. De kallar det för försiktighetsprincipen. Istället för att driva igenom snabba reformer kan det vara klokt att låta allting förbli vid det gamla. I alla fall tills man säkert vet att reformen verkligen leder till något gott. Men ska man då inte göra någonting åt uppenbara orättvisor? Det värsta man kan beskylla konservatismen för är väl att man har velat skynda lite långsamt ibland. Och det tycker jag väl är ganska. Om man ska Rösträtt se, man ska se till, till vad andra ideologier har, har så att säga, lyckats med, så är det väl ganska eh, helt okej okay att ha det så att säga i bekovet. Men var kommer då konservatismen ifrån? Ja, kanske inte från den populära tv-serien Downton Abbey, men den kan studeras där. Downton Abbey utspelar sig på ett engelskt gods under tidigt 1900-tal. Det är en tid då det gamla utmanas av det nya. I den överdådiga matsalen har härskapsfolket sina frackmiddagar och ibland luftas en oro över moderna påfun som till exempel allmänna rösträtt. Även bland tjänstefolket i källaren finns det de som oroar sig. Kommer hela samhället kastas över ända? Till och med en nymodighet som cocktailpartys kan skapa oro i denna traditionstyngda miljö. Inte bara Lord Grantham själv utan även hans butler Carson är tveksam till om det verkligen är passande att låta folk spatsera runt under kristallkronorna med drinkar i händerna. Var är det förfall på gamla händerliga frakmidtorger? Do you care what people think? Yes, I accept change, but I want to navigate it gently. I don't want to leap into it and put everyone's backs up. But why do the rituals, the clothes and the customs matter so much? Because without them we would be like the wild men of Borneo. I disagree. Manners and tradition are all very well, but once they start to control us. Jag skulle säga att all sorts konservatism eh, har att göra med att det finns någonting som man vill bevara och som man upplever som ifrågasatt hotat på ett eller annat sätt. Det finns någonting eh, man vill ha kvar och som man tror är utsatt för ett hot. Det är liksom det grundläggande för all konservatism. Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria i Lund. Ett ämne som andas konservatism. På hans tjänsterum står travarma böcker i alla hörn. Det är få politiker idag som vill kalla sig konservativa, säger han. Det låter inte modernt att vara progressivt och vilja förändra saker och modernisera har under lång tid haft en mycket bättre klang. Själva ordet förändring låter, eh, låter positivt. Det, i, västlandet har haft en framstegsideologin under 200 år eller mera som en så oerhört starkt bärande ideologi att vi har införlivat det med själva språkbruket som moderna västlänningar Eviga anhängare av modernisering. Punkt. Franska revolutionen 1789 var kanske det mest våldsamma brott med den gamla ordningen som världen någonsin skåda. Snacka om förändringen. Under några dramatiska år försökte de franska revolutionärerna göra rent hus med feudala privilegier, medeltida hierarkier och absolut kungamakt. Mot allt detta ställde man parollerna frihet, jämlikhet och broderskap. Det gick väl sådär. I bästa fall blev folk bara besvikna på resultatet. I sämsta fall fick de nacken avkapad i guillotine. Efterhand var det allt färre som jublade. Och det är bland dem man hittar de som formulerade den konservativa ideologin. I England satte sig filosofen och politikern Edmund Burke ner och skrev en bok som fick titeln Reflektioner om den franska revolutionen. För honom var revolutionen en förbrytelse. Inte bara mot den rådande ordningen, utan även mot det arv man fått från tidigare släkten. Och mot de förpliktelser man hade mot kommande generationer. Ett väpnat uppror för att genomföra illa genomtänkta projekt, det var han ingen anhängare av. Mm. Det, det, det kan man säga att um, skära halsen av aristok aristokratiskt. För att åstadkomma samhälleligt kaos och eh, ekonomisk kollaps som han faktiskt gjorde under den franska revolutionen. Det hela slutade ju så småningom i en militärdiktatur som du vet med Napoleon Bonaparte som konsul och kejsare. Så att han, han såg ju på något vis väldigt tidigt riskerna med den franska revolutionen. Det här kommer inte att gå bra, säger han redan 1790. Och det gick inte så jättebra. Men de här parollerna av frihet, jämlikhet och broderskap. Då, ja. Ja, jag tror att Burke skulle acceptera men kvalificera de parollerna. Alltså frihet, men frihet under lagen. Alla samhällsförändringar måste vara lagliga och de måste få ta tid, menade Edmund Burke. Han kunde tänka sig gradvisa förändringar byggda på samförstånd, men inte skrikande pöbelhopar i uppror. Gick samhällets omdanning för snabbt skulle man bara hamna i nya konflikter och nya förtryck. Det fanns ett oskrivet kontrakt som band ihop alla medborgare i en gemenskap. De maktlösa förväntades acceptera sin roll i samhället utan att överheten tog hand om dem. Som till exempel Lord Granton på Downton Abbey. Han månar ju om tjänstefolket och ger dem en trygghet i gemenskap. Kritikerna tyckte att Burke bara försvarade orättvisor och privilegier. Hans politik var i deras ögon ett uttryck för de härskandes intresse av att allt skulle vid det gamla. Men den som vill ta Burke i försvar kan peka på att han faktiskt stödde de amerikanska kolonisternas frihetskamp mot den brittiska kronan och förde deras talan i parlamentet. Han kritiserade också det brittiska styret i Indien. Så man kan knappast säga att han konsekvent förde det brittiska etablissemangets talan. Men drastiska samhällsförändringar skulle man vara försiktig med. Du kan ju säga att den franska revolutionen, liksom senare, exempelvis den ryska revolutionen och andra revolutioner, har ju försökt förvandla samhället utefter tankar, ståstillade utopier och projekt som intellektuella har suttit i sina skrivbord och hittat på. Och det har ju då ofta överratat i ja, folkmord, massaker, katastrofer av, av olika slag. Försöken att eh, förverkliga abstrakta, illa genomtänkta idéer som, som upphovsmännen då har ansett vara de mest förnuftiga i världen. Lenin och Stalin har och betraktade sig själva som de mest förnuftiga människor som överhuvudtaget hade funnits. Men när detta Omsättas i praktiken så leder det ofta till katastrof därför att, att det är, är förnuft i den meningen att det är som är abstrakt, något som ser ut att vara rationellt men som inte har med verkligheten och inte har med empirin att göra. Och det är ju Börgs poäng och den poängen menar jag nog den, den har ju bekräftats på det mest ohygliga sätt under de senaste hundra åren. Begreppet konservatism fanns inte när Burke skrev sin revolutionskritiska bok. Det var den franske politikern och författaren François-René de Chateaubriand som lanserade den några decennier senare. Han gav för övrigt också namn åt den tjocka oxfilé med Bernaysos som hans köksmästare påstås ha uppfunnit. Upplysningsfilosoferna hade på 1700-talet predikat att en annan värld var möjlig mot kyrklig vidskepelse och värdsliga hierarkier ställde de vetenskaplig framtidstro och tanken att människan skulle vara fri att forma sitt eget liv inte bara vara förstens undersåte. Det är där vi finner rötterna till liberalismen. Konservatismen sökte sina rötter längre bak i historien berättar Sara Skyttedal. I de eviga moraliska värden som fanns redan på slavsamhällarnas tid. Enligt mig så är konservatism att eh, vilja bevara den västerländska tradition som har byggt upp eh, det samhälle som vi idag lever i. Alltså med det välstånd eh, och med den, eh, den, alltså det fria samhället, och eh, med dem, den syn på människovärdet som, som vi har. Och det tycker jag är värt att bevara. Eh, alltså den västerländska traditionens grund helt enkelt som vi så att säga har arv från eh, Aten Rom och Jerusalem det som har gjort den västerländska civilisationen som framgångsrik eh, och det handlar ju om ett antal värden liksom. Ja, och vilka är de där? Ja, men det handlar ju om respekt för medmänniskor att förstå att människan någonstans är ofullkomlig och skapar någonting som är perfekt. Det var ju också en idé som man tänkte sig under franska revolutionen, att man skulle kunna skapa det perfekta samhället. Och att det gick liksom att fixa. Och det här är lite att man har en försiktighet över hur mycket man kan åstadkomma med politisk makt och förstår att man måste gå tillväga på ett ganska rimligt och bra sätt för att det ska kunna landa bra och inse att människans människans förstånd är begränsat liksom. att skapa det här. Mm. Men ändå så hyllar vi mycket upplysningen och upplysningen alltså tro på förnuftet och det rationella och, och det är väl mycket det som har skapat den här moderna världen vi lever nu alltså vetenskap och sånt och allt det där är konservatismen skeptisk till. Jag skulle absolut inte säga att konservatismen är skeptisk till kritiskt tänkande och sådär. Det var ju det som hela Burkes bok byggde på. Det var ju en, en kritik gentemot en, en lång rad nya idéer och en, som man gjorde utifrån en rationell grund. Han skriver ju faktiskt där att han, att han uppskattar fördomar och förutfattade meningar. Och att det är, är någonting som kan vara tryggt att hålla sig till istället för det rationella tänkandet. Han skriver ingenting om förutfattade meningar, däremot så skriver han ju om fördomar. Och det är ju en jättevanlig missuppfattning kring vad Burke faktiskt menar. Det är, det är inte fördomar i det som vi slänger oss med nu, utan att vi, när vi eh, agerar i vardagen, ska kunna göra eh, små moraliska beslut utan att satia behöver reflektera. Så att, att bete oss artigt, att... Eh, Behandla andra människor med respekt. Det är sånt vi ska göra så att säga av vana. utan att, så att vi har en för, vi har gjort en dom för, på förhand så vi slipper göra den här typen av små moraliska beslut hela hela tiden. Det är vad han menar med fördomar. Och som också är då en del av den gamla grekiska eh, dygdetiken, att man ska kunna bygga upp det här och agera enligt goda vanor och dygder, så att säga. Och det är det han menar med fördomar, inte att ha förutsfattat mening meningar om människor. Även Edmund Burke trodde på eviga moraliska värden. Man kunde inte ändra på begrepp som rätt och fel, sant och falskt och ge dem en annan betydelse. Samhällets institutioner som kyrkan och rättsapparaten började för att sånt skulle ske. Han var själv irländare. Pappan var advokat. Vilket kan tyckas lite märkligt eftersom en av anledningarna till att Bök misstrode den revolutionära franska nationalförsamlingen var att den dominerades av i hans tycke mediokra landsårdsadvokater. Och inte av folk som på grund av uppfostran, börd och välstånd var mer lämpliga att styra. Uppkomlingar som han själv kunde visserligen få ta plats i parlamentet menade han. Men den karriärvägen skulle inte göras för lätt. Själv tycks han ha halkat in i politiken på ett bananskal när han blev privatsekreterare åt Lord Rockingham. Både Edmund Böck och Sara Skyttedal misstror en stark centralmakt även om den är demokratiskt vald. Men den lokala makt som franska revolutionen krossade var ju en makt byggt på adens privilegier. Så vad är det egentligen för fel på frihet, jämlikhet och broderskap? Ja, men precis som kommunismen så kan man ibland slå sig med fina ord men när de praktiska handlingarna är helt nedstängt av blod så känner inte jag så mycket sympati för de åsiktsströmningarna i botten. Du kallar dig ju konservativ men finns det några konservativa partier i Sverige? Det gör väl inte det? Alltså eh, kristdemokraterna är inte konservativa men om vi tittar på andra partier som eh, Sverigedemokraterna, de kallar sig ju socialkonservativa. Och det undrar jag vad du menar med, med det. Jag tycker inte att de står för någon konservatism. Kristdemokraterna har liksom de andra borgerliga partierna utvecklats i en mer liberal riktning de senaste decennierna. Man betonar mer individens frihet än värnar kollektiva institutioner som familjen, kyrkan och nationen. Sverigedemokraterna däremot kallar sig gärna för socialkonservativa. Det betyder i så fall att de är konservativa men samtidigt positiva till välfärdsreformer för alla. Deras motståndare insisterar dock fortfarande på att de är populister. Det vill säga att de egentligen inte har någon ideologi utan bara försöker utnyttja folkligt missnöje till en revolt mot etablissemanget. En del kallar de till och med för fascister med hänvisning till deras mörkbruna ursprung. Mattias Karlsson sitter i SDs ledning och är vid behov vicarier för partiledaren Jimmy Åkesson. Vi är ett konservativt parti och förespråkar förändringar i små steg så att man kan kontrollera resultatet av det och förespråkar inga drastiska revolutionära åtgärder överhuvudtaget. Om man tittar på vårt första partiprogram från 1989 så de förebilder man nämner där. Det är ju dels folkhemseran under Paul Hansson. Och, och den socialkonservatism man tyckte sig se under, under socialdemokratins era då och den svenska nationalkonservatismen som var förhärskande under förra sekelskiftet början på 1900-talet slut på 1800-talet det är de åsiktsströmmarna som man nämner i programmet att vi anser oss härstamma från och vill lyfta upp i en moderna tappning fascismen har aldrig funnits med som en förebild eller som, som någonting som vi har förlita oss till eller liksom sympati för. Att tvärtom så är vi ju politiska motståndare till fascism. Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna vill kalla sig konservativa. Andra skyr ordet för att det låter bakåtsträvande. De nya Moderaterna kommer ur en konservativ tradition men kallar sig idag för ett liberal konservativt arbetarparti. De vill vara alla de stora politiska ideologierna på en gång. Konservatism, liberalism och socialism. Så vem är det egentligen konservativ? Enligt Svante Nordin värnar konservatismen om det samhälle vi faktiskt har. Det är en etablissemangets ideologi och därför passar inte Sverigedemokraterna in. De typiska konservativa partierna har ju rätt mycket folk kanske ur bildningseliten eller affärseliten eller, eller, eller så. Och de skiljer sig, det är därför man använder den här beteckningen populism. Då för, att, för, för att komma åt partier som kan ha konservativa inslag i sin ideologi men som, som mera ger ge röst åt folkdjupen på något vis och det gäller ju Sverigedemokraterna det gäller, gäller också liknande partier runt om i, i, i Europa. Det är inte i, i första hand någon, näringslivets toppar eller någonting i den stilen som för, för, för fram eller eh, biskoppar eller eh, professorer. Eller, Men eh, alltså ideologin annorlunda beroende på vem som uttalar den eller Ja, det är ju den. själva idén bakom den här beteckningen populism. Mm. Och det, så tror jag att det är. Alltså att Sverigedemokraterna liksom andra politiska partier har ju väldigt, väldigt starkt spets riktad mot etablissemanget. De styrande mullerna i Iran och islamistiska fundamentalister brukar ofta kallas konservativa. De vill ju utforma samhället enligt de eviga moraliska principer som finns nedtecknade i en bok från 700-talet, Koranen. Jag tycker det är helt felaktigt. att eh, Jag menar ju att konservatismen är, handlar om en västerländsk tradition och det finns ju inte riktigt i i Iran, så alltså snarast tvärtom, så skulle man placera konservatismen, som jag menade, i Iran så skulle den ju nästan bli då revolutionär. För att man vill, det handlar om att man vill bevara de västerländska traditionerna. Och då handlar det om att dels så behöver man ju ganska mycket politisk förändring men också en hel del kulturell för att Iran ska bli konservativt. Så jag menar absolut inte att mullen i Iran är konservativa är mm. en helt felaktig, dock ganska vanlig, benämning. Nej, inte ens de som vill leva som man gjorde på 700-talet på arabiska halvön är konservativa och man får tro KDUs ordförande Sara Skyttedal. Konservatismen bygger på västerländska värderingar och där ingår uppenbarligen inte Koranen. Konservatismen tycker inte att den ena kulturen är lika bra som den andra. Det kallas kulturrelativism och hållningslöshet. Trösten för den som inte anser sig tillhöra den västerländska kulturen är att de grundläggande värden som konservatismen talar om är eviga och lika giltiga överallt på jorden. Det gäller bara att fatta att de finns där. Så jag menar att det finns beständiga absoluta värden. alltså Som att lögn är, är fel, sanningar är, är rätt, mod är gott och feghet är dåligt. Det finns en lång rad eh, dygder som, som är beständiga över tid och som överlever eh, alla kulturer och eh, som är då någonting som eh, fostras i, i den här civilisationen men som även finns i andra civilisationer. Och det är någonting jag menar är absolut och det finns en lång rad sådana. Så kan då konservatismen ändå kanske ha någonting att säga om situationen i Mellanöstern idag? Trots att mullar per definition inte kan ha en konservativ ideologi. Det är rätt att göra uppror, sa den kinesiske revolutionären Mao Zedong på sin tid. Edmund Burke tänkte istället att det oftast är fel att göra uppror. Ibland kan det ju vara, det säger redan Thomas Hobbes och det tror jag Burke menar, att ibland kan det vara bättre för folket att stå ut med ett dåligt styre än att ställa till med inbördeskrig jag menar, det är ju den fråga som du har ställt idag i Syrien till exempel mm. Vad hade Burke sagt om eh, den arabiska jag, våren och så, Jag vet inte hade... vad han hade sagt mm. men han hade säkert gjort den poängen som jag menar att, att redan Thomas Hobbs och andra tidigare gör att det, det, det är ju inte självklart att det är, att det är klokt att göra uppror även mot en väldigt otäck för det är klart att om detta uppror resulterar i ett ändlöst inbördeskrig så kanske katastrofen blir ännu större på det sättet. Jag menar den arabiska våren som verkade så vacker slutar katastrofalt på, på, på, på i, i många länder. Hur ska man ställa sig? Ja, den, den, den tveksamheten kan man väl känna fortfarande. Svante Nordin, kulturkonservativ professor i Lund. Så vad är då konservatismen? Har vi blivit så mycket klokare? Den formulerades av en kille som heter Edmund Burke och som inte hade något namn på den. Den är i alla fall inte bara ett vårmande för traditioner och hierarkier. Inte bara skolavslutningar i kyrkan och snygga gradbeteckningar. Den är kanske ännu mer en misstro mot snabba samhällsförändringar och utopiska projekt som vill bygga idealsamhällen. Den vill att vi alla accepterar den roll vi har i gemenskapen för gemenskap ger trygghet för hög som för låg som till exempel på godset Downton Abbey. Den värnar om det vi redan uppnått om samhället som det är idag. Den värnar familjen. Sara Skyttedal skriver till exempel insändare om att det har blivit alldeles för populärt med skilsmässor. Den värnar nationen. Så på det viset kan kanske ändå en sverigedemokrat också ha rätt att kalla sig konservativ. Den kan till och med oroas över hur kapitalism och individualism bryter sönder gamla invanda levnadsmönster och gemenskaper byggda på tradition och gemensamma värderingar. Men ska vi då sluta och drömma om ett bättre samhälle? Och vad är det verkligen bättre för? Att det var bättre för. Nej, jag tycker inte det. Jag, jag säger inte det. Eh, eh, men det kan ju finnas vissa saker som var bättre för. Så. Ja, jag kan ge en massa exempel på det. Men, men, men jag menar, det är ju, min, min poäng är, inte, är, är egentligen att det finns ju ingen självklar automatik i att varje förändring skulle äh, definitionsmässigt vara en förändring till det bättre. Så är det bara inte. Alltså det finns ingen grund för en sån stor historiemetafysik av hegeliansk eller marxistisk prägel som säger att utvecklingen alltid i varje stund är en utveckling till det bättre. Så är det inte.